Madriddarraak lanberria kaleratzehar daude, proiektek isz izena eramango duena eta bertako sinelaren bidklipa publikatu berri dute. Lambriari begira ideia bate egiten joateko entzungo dugu ondorengo abestia, ni Dyer naiz, nice", eta ni brutal. eta hor duzue Dark Gabriel. is the rest of Eta bonentzule eta ongietorri metalgarrazira. Ongietorri azte bat gehiu metalgarrazira. Antxeterratiko metalzai horiko berenera eta bakarrenera ere bai larogitagarrazi.azpianlaroetamar.ostean eta interneten bideaz metalgarrazian.wordpress.comen! Eta gainera aurkitu gaitzak ez due bai e, Facebooken eta bai txorrotxioan metalgarrazia biatuz eta baita ere e-mail kontu miragarri eta ikaragarri batean metalgarrazia arroba gemail.comen ez da. Hori da, hori da. Eta gaur, sorpresa, zeren e, jarraitzaile berriak izan ditugu, bai guztietan, <laughs> Facebook eta txorro, txioan ere, bai? Oh, oh. Bai, bai, ikaragarri ezan da, gaur <laughs> bat edo bi berri ez, bainan <laughs> guretzako hori pilo... gainean, gau bai, bai. Hori, bai, <laughs> bai, bai, bai, beti gure gure moduan. Ba, buero, ba ongi etorri zenbagarren saioa da, laugarren saioa? Dembalo al di Berrico, va ahí, es algo que va ahí. Va un yetorri laugarren sa llora, dembalo al laugarren sa llora. Está va, bueno, va Beti Bezela, va bestia, que ta, tartea, que ta, eta, a Bestiak, etatarteak, etat, a Bestiak, etat ori, ¿eh? <risa> Os ando. <risa> <risa> bye, bye, bye. Ba, bueno, Pisa eta ipatzeko ba, minua edo esan ba, azteko ba, zerbait oso gurmeta ekarri diguzula, ez? Metala non, tartean. Hori da, hori da, gaur eh, nerezitari faiatu diot, eh, ez, naiz, ez dut eh, ba, bueno, metalibre egin bezik eta metalan non, Eta gaur eh, kartzan talde bat ez dakina no, pronuntziatzen den, baina bueno, kale bala edo horrelako zerbait idazten da. Rusiako folk metal talde bat, naiko, naiko bitxia eta naiko kurisoa, nik ustut gustatuko zeitzuela. Mm -hmm. Ba, gero, ba, jarraituko dugu e, budako diskorik garrantzitsuenen errepasoarekin. Hori da, nik ustut izan A, maitzeko, gaurko... Hora, ba, maitzeko, skal metala ekareko dut, ba, haipatu dugu, berriz ere aipatuko dut, ba, egiten ari garen, hemen Irlandako erratirako egiten ari garen, ba, et, saiorako, ba, ekarre, e, Edo saioari esker ba, deskubritu den taldetako euskal taldetako bat ekarreko dut Flaten Frogs Massacre urnietako dezko taldea. Hori, eta esaten nuen bezala, eta azuk e, moztu dira zula. Baurak oh. aurre izango da, azkeneko egunan ikustu dute baudako diskoen errepasoa egingo duguna. Ha, ah, bauz, ja, Zeren, katuko entzun ditut, eta mierda bat irudituz ezkit. Ha, <laughs> Beraz, ba, bueno, gaur azken... <risa> ai, ai, ai, Jose Zarrnaun. Beraz, gaur, azken azke, azkeneko una, hauekin. Eta, bueno, esan bezala, ba, programa oikoa bezala. Eta, gaur, berriekin hasten gira. Berrien tartea talde betera, no, batekin hasten du gaur, izan ere, Saxon Britaniarrak rak, EPK, EPK. Be, bat igo dute, eh? bat, diru denez, electronic press kit hitzen eh, eh, siglak dira. Taldearen hogei garren estudioko lanaren siretasunak bertan komentatuz, ba, pixkat elkar dizketa moduan bezala. Hau entzute dozunean, ba, diskoak kalean izango daia da, eta zuzenean ikusteko go, ba, duzu, eh? Espainia Restatuan, eh, bi kontzertu emango dituzte. Eh, Batren ram disko honen aurkezpen biran, bat Barcelona, hotxailaren lauean, eta bestea, Madrien eh, bi egun berandugo. Udarnairo Maidenek egin zuen eta oraingoan Taste My Sweet Revenge e, taldea izango da bideojoko bat aterako duen tal e, ba bueno e, bere debut lana aurkezteko edo promozioa daiteko, ba bideojoko bat aterako dutenak eh jokua sarean jolasteko gustiz doan egongo da eta Street of Rage edo Double Dragon e, bete map klasikoetan oinarritur oinarriturik dago. Protagonistak e, taldeko partaide berak izanik, izen kuriosoa darama <laughs> The Night of the Crab tulu, e, alegia, eta taldearen huekunean e, probatu izango duzu, ba, beti nahi duzu esan bezala, doan dagolako. Azken aldian e, nahiko ezaguna egin zaigu Donald Trump, e, Amerikako estatu batuetako lehendakari izan nahi duen enpresa hau, Bai, badirudinez, e, bere sarrerak e, Aerosmith talderaen Dream on abestiarekin egiten zituen eta ez da berriz gertatuko. Izan ere, taldeak hau ohar e, taldoak honeta e, publikoki eskatu zion e, bere abestia erabiltzea erabiltzea usteari. Bi aldiz eskatu zion, lehena duela ilabete bat eta azkenan, ba, esan Donald Trumpek baietzek esan du eta bestea abesti batekin e, aterako da, beraz, ba, bueno naiz eta, eh, bueno, Steven taylor mutilak eh, gustatu edo ez tal gustatu, ba, ba, bueno, ondo dago jakitea Donald Trump bezalako tipoak ez dituztela dela ez ezai, gustatzen, ez da? Horri da, horri da, bintza zuezen duzun bezala impresa hori, bueno, pff, ez da kituzten no deskribatu, tipoa hago, así. <laughs> Gernitaldeko din Kastronovo bateria joleak e, lau urteko zaintzapeko askatasuna ezarri diote paiek, bere bikotek idearen etxean indar sartu eta mehatxatzeagatik. Aldentzeko ordena ezarri zioten, ezarri ez, zioten eta berak apurtu egin zuen eta bueno, ez da lehen aldia hau gertatu antzeko kontu baten gatik duela 3 urte beste neskalagun hoiz bat e, erasoetzeagatik atsilatu baizuten. Jo taldeak Omar jakin bateria jolearekin jarraituko du eta gasronogo seguneek ba, taldetik bota egingo dute eh? denbora, denbora gutxi barru. Aste honetan oso bero jarri gaituen berria guter no esaten dahau Gut Dameuk. Gut er Dameko. Hori da Pelkularen trailer izan da, Txurialzako pelikula dugu Bjorn eh, Tagemose zuzendariak eh, grabatuta. Bertan ez da ia alkarresketarik emango, baina bai Kristonako soinu banda izan ere pelikula honetan, besteak beste Ig Pop, Chris Jones, Mark Lenegan, eh, Screaming Tears edo eh, Queen of the Stone Age taldekoa, Jesse Hughes eh, eh the Eagles of the Death Metal eta nina jagen izango dira aktore moduan, uste dut, ere bai Josh Homer, ere bai agertzen dela, e, Queen of, e, bai Queen of the Stone Age taldekoa. Eta bueno, e, dirudinez e, ikustekoraga araian, talde bat egongo da jotzen pelikularen soinu bandazu zenean, beraz, e, ezara ez zinera joango ikustera, baizik eta kontzertu areto batera. Zaki mm -hmm. traile horror duzute YouTube-en, nahiko ikusgarria da. Eta bueno, guk ez dakagu... Película en el soño Ubandar y Corendicam, baña by Motorhead en eh, I Am The Sword, a bestia o zona de la... Lehen esabentzela, errusiara joko dugu gaurko metalan hon metalgarrazian tartean e, kale taldea ezagutzeko. Taldea bimia eta zazpigaren urtean sortzen da Kesenia Markevich, eta letragaia, Butterfly Temple edo nebit taldetan egondakoa, eta Nikita Adrianov, e, gitarra joleta komposa ekimenez taldeak folk metala egiten du, folk errusiara ekin konkretuki eta erabiltzen dituen instrumentuen artean balalaika edo eta akordeo jaurkitu ditzakegu. Baina baita ere, gaitak, flautak, txiribitoak, edo hurdi gurdinik nire hau grazia egin dit. <laughs> hau, e, gazteneraz zanfonia edo horrelako bat da. Baina ah, e, uh -huh. ba, bai. Bueno, horrelako instrumentuak ere bai, e, formatu akustikoan egindako lan bat badute ere, e, ozen bost e, stile folk edo zerbait zenakoa, pianoa eta txeloa ere erabiltzen dutena. Horo korrean oso musika eta melodiko, melodia itxasko ragoak e, egiten dituztela esan dezakegu. Kuriozoa ere, ba, taldearen logoan, ama Errusiatik etorritako folk metala esaldia irakurri aldugula. Nola beiteko bezakitez nazio nantasuna edo erakutsiz? La Rusian hori? <laughs> eta horregatik, ba, bueno, e, Ukrainiako eta Kosakoen abestien bertsioak ere jotzen dituztelea. Ba. Ba, ba, denak badeku gulako, hori ba, ama Errusia delako ere bai. Mm. egindako dako musika gatik, e, bertako folklorearen e, gaiak jorratze gatik, eta bat ere Errusia zabesteagatik e, taldea gutxi atera da lurralde horietatik, baina taldearen hitzetan harrakaztan abermena izan dute, Errusia, Ukrania, pielo Edo eta Moldavia bezalako herrialdeetan. Kontzertuetan ere, Cradle of Fields, Mane Garm, edo Men, Menhir bezalako taldekin jo dute ere. Taldeak e, izan dezaken arrakastaren gaia alde batera utzita, lan desente egin dutela esan dezakegu azken urtean. Lehen demoa taldea sortu zen urte berean kaleratzen dute, bina eta zazpian alegia. Urte bat berandugo, kudel, belozen, txnogo, lan, ez zakin nola esaten den, lehen lan luzea kaleratu zuten tausen rada eta kolokoltzik zingeelen e, ostean, 2008 garrenean, e, bigarren estudioko diskoak helaratu zuten. Kukuskini... Kuku, ez, berkatun, nora saz da? Kukuskini... deti. Hori da, Kukuskini deti. Izenpean, urrengoan... E, e, bai, berkatun. E, urrengoan, Betma, e, 2008 garren urtean etorriko zen, 2008an sonreka izteneko EPA, urte bat, urte berean barkatu esan lehen esan dudun disko akustikoa, ozen bost e, Style Folk e, kontzertu akustiko baten grabazioa 2008an e, Lina E. Gross, estudiokologarren diska eta Better V I, Iba, edo Iba esbarga <laughs> taldearekin ba, e, batera tera dako single bat 2008an Dohuja Kupila EPA Boltsitzov Sing instrumentala eta gobor iso noi e, izaneko karaoke disko bat ere bai. Uh -huh. Eta azkenik haurten ba, e, Boltsi Sof e, singelaren beer masterizazio bat. Eta Nagriana Lui abestien bideoklipa. Laborbilduz, hau esan guztia, ba, <laughs> bon, laborbilduz. Luna y Gros e, diskoa gomendatzen dituet, 2008 garren urtean ateratako diskoa. Bideokliparen abestia nagria nu libertatik atera dago, baina entzungo duguna ez da hau, baizik eta disko berdinean dagoen beste bat, gehiago gustatzen zaidan e, Gide Togia Notxebala Petzal, ez dakit. Abesti arraro bat, Errusiar ez egine. Um. Espainiaren estatuko hiriburuan jarraituko dugu nere Abesti dagokionez, nez eta estilos guztiz aldatu. Ekrametargo talde berrituak lasten, Last Man Standing izeneko epea kaleratu berri du eta honekin batera Breakaway abestiaren videoklipa ere. Mario Ruizegradua eta Crea Film Filmsec Proposamen Proposamena interesgarria onorengoa, Ekram eta bere Breakaway ako diskuen azken errepaso hau e, ba, bueno, Amorfistaldearekin azten dugu Amorphysek karreak bere karreako hamabozgaren lana kaleratu zuen uda honetan under the Red Cloud diskoak e, oso aarrera onna izan du, eta hori kritika positiboetan naurmendu da, bertatik aurrera pena besteia Sakrifa bestia da. Asko gustatu izan den beste lan bat, Symfony X Amerikarren Underworld izan da. Russell Allenen mutilak forman daude, Nevermore-ra bestian entzun dezakegun bez dela. duen Raselan Alraselalenen mutilak eta bueno, gure saioan beste er moduan ezin zen izan eta beti gure kutsua gordetzen digu ba metal extremoi, Black Death eta olako estilo, eh, oso entzungarriak gaienak. Eta gaurkoan, ba, bueno, ba, bueno, e, Udan ateratako beste estudio bat, e, kasuan, beste estudio, beste disko bat. Kasu honetan, eh, Jade taldearen estudioko sigarren lana abuztuan kaleratu zena, eta, bueno, goraipa asko jaso dituena, batez ere erik Rutano eslarian lanagatik. Hemen duzu ediskoko aurrapen singela izan zena, hau da, hate eternalen, The Stigian Deep. <tipasik> Baña Arastatuan jarraituz, baina Hegoaldera Joanda Overdrive Jerezarrak aurkitzen ditugu videoklip berriarekin datozenak, hirugarrena dagoeneko Golem izeneko lan berritik. Honako arrafa Pinero e, burutu du taldeak aurten Gibraltargo Hard and Heavy Jaialdian emandako zuzenekoan grabatutako irudiekin, talde potentea eta besti ona, e, orduzue Overdrive hoy komo ayer. atu dugu dagoeneko baina udantzear metalgarraxiarekin atxe dena hartu dugun bitartean beste proiektu bati ekin diogun ni hemen Irlandan naguni batean eta ingeles ez. Elburu nagusia Euskal Herriko ba, metal talde klasiko zein berriak aurkeztea da eta batzuk ba, hemen aipatuak izan badira ere, ba, beste batzuk ezagutu edo deskurritu ditugu horri esker eta ba pizkanaka gara honera ekartzen ere. Gaurko taldearen kasua, ba, ba denbora bat aurkeztu nahi an eta bueno, saio horretan aprobetxatu noen lehenik, eta ba denbora hemen izateko ere. E irailean e, gitarra jole berria aurkeztu dute gainera eta band kanpen ere abesti berri bat partekatu dute. Urnietako Flatten Frogs Massacre taldea Arinaiz dauntempoz beteriko dezkorea digun taldea. Gauza bat, eh? oso izan polita iruditzen zaite ez da? Euskera ba, itzulera itz, itzulei dezakezu edo? Ah, bueno, ba ditzat <laughs> ez dut behiratu, zapaldutako eh, igelen masakrea eh, doako zerbait. Zin polita. Zer deritza zen? Petak agian, ba, bueno, peta erakundak agian, kesoak izango ditu, Baina nahu metala ba, da! Ba, bai, bai, bai... <laughs> bueno, ba, proiektua 2000 hamaikan e, sortu zen, e, eta urte bat beranduago, um, Human Cienaga, zien, izeneko maketa kaleratu zuten, e, zenbait adleki ba, aldatu dute, e, zuten, eta, bueno, aldak eta dexente aguntziren e, urte horietan, ba, 2000 hauan azkenik lehen lan luzea kaleratu arte. Orduan, eh, onakoek osatzen zuten taldea, Martonek hau enekok gitarra eta hau txetan, Labatek eh, gitarran, Matuk, Basuan, eta Ion Mikelek baterian. Lana hau gogorragoa, eh, beatdown gehiagorekin, eta baina baita eh, kontraste melodikoekin. Eh, ba, parte katua do eh, izango zela, esan daiteke. Abesti eh, batzuk ingeles ez daude, beste batzuk euskaraz, Eta esaterako balanari zena ematen dion introarekin bazten da diskoa aurrezkuak, eta hortik ba aurrera, horkituko dugun, erritmoa edo zartzen du abestionek. E, bigarrena, Skundiuler, e, aipatutako beatdown eta erritmo aldaketaz beterik dago, eta danoizeren e, kolaborak eta gainera. Zenbat hitz berri ikasten ditugu, beatdown, eta no seket dintu. Beatdown, bai, bai, bai, bai. Zain <laughs> E, Baina neri gehien e, gustatzen zaidan abestia, ba, zazpigarren aurkitzeko edo, ba, zazpigarrenea junbalgara, er, erbeste da atzera behartuak izenekoa. Ba, hemen ere, bit down, down tempo, eta beraiek horren bestera altzen dituzten itzoiek aurkitzen ditugu. <laughs> eta baita, zati melodikoak ere, eta hori da, neretzat, ba, entzungarriagoa egiten duen ikutua edo, daiteke. E, gero, ba lanarekin taldearen puntu heroa eta umoretzua aurkitzen dugu. 8.a abestiak balada postureo romano du izena eta eta bueno, noretza farregarriena, eh, Miley izeneko azkena bestia da. Gainera ba beren buruaz barregiteko kapazitatea araukusten dute eta hori ere valoratzen dugu. Ba, bertan tipo bat gaztelania zisketan hasten da taldekidei esanez, ba Bitdown-aren roljo usti hori kakautza dela diskoak saldu eta emakume askorekin egon nahi badute ba, maili zairu antzeko zeo ze zer egin bar dutela. Ha hori da. Edar da abestian ba, beren betiko musikaren zatitxo bat onndoen batikoak barrezkasten dira eta rankinging Ball abestiaren zatiba bat eta kapela beste e, benetan gomendarria ba, far batzuk botatzeko. Hasieran e, esan bezala, ba, azken urtean zerba, zenbait taldaketa ere jasan ditu taldeak, Eta Matu taldera bultatu da, baina basua gitarra nengatik aldatuz. Horain behiraz, honela alditu da Marton Ahotxetan, Eneko Gitarretako Horugetan, Matu Gitarran, Lion Basuan eta John Mikel oaterian. Pasaden hilatean bandkampen parteak atuzuten e, abesti berri bat, lagun horren ba, gomendiari inongo kasurik egin gabe e, badirudi, Eh, onzina onthina zeneko abestiak, ba bit down geiago eh dituela baino eta ba inongo atxe melodikorikabe gainera. Eh, Flatten Fronts masaker bilatzen baduzue, Bankapen, eh abestia da onik aukera izango zuen. It's free. Me me. Eh, honetan ez dugola meta libre, ba hemen badugu metzat, doainiko meta la bentsatza. Doainik. <risa> E, eta esan bezala, en, baneri e, musika honekin ba, beharrezko azaitbintzat parte melodikoak izatea, eta beraz, ba, horretarako nere, abestirik gogokoena entzungo dugu, hor ditu zeberaz, Flaten Frogs masaker urni eta erbesteratzerak behartuak. Ja ja! Zurkoko! Zurkoko! Nolodi hakela? Ja ira! 국민 te disappointment joren haierara iristen ari garenean, ba, beste euskal talde bat ekarri ekarriudiiko dugu kasunetan beharba da ba, jarrokgetik urbilago. Baina koma taldean ibilitako natxo eta arraak sortutako basakeo e, taldea izango dugu. Lamuda izeneko lehen estudioko lanak barrera ona izan zuen. Baina orain e, talde ba, berrikuntza handia dakar, ba, guztiz gaztelaniaz, grabatetako lan batetik ba ondoren goa eh, ondoren etoriko dena, euskera izango delako eta horren adibidentzungo dugu bertako aurrera pena hor dituzue sakeo eta piztiaren semea <tipen> Zatu zaita hasti hau, zake goren piztiaren semea, eta batez ere, babeslariaren hau eko bai, interesgarri hauetu zaitu. Bai, bai, bai, talde interesgarria kehiagotan, eh, ek, eh, beharko dugu talde hau, ezta. Bai, bai, bai. Geno, Peti, bai, asterop. Baitzeko listan, <laughs> arribearko dugu. Eta, bueno, nekin, bai, gara beste bein saioaren amaierara. Hori da, hori da, ba, bueno, bein berri, oz. Sea, Aste guztetan, zela saioaren amaierara, bainan kaurkoa ezberdina, Izan ere, ba, bueno, esan bezala, agurrak eta, komentarioak ez? Ez da, ez uste, komentarioak ez, baina, bueno, agurrak eta... Haz tuan zer zen hori. Bai, eta jarraipenak ere, bai, ezta da. gara bara pixka bat, ba, ba, bueno, Facebookekin, haatziko gara non ba, bueno, ba, esango dugu pixka bat, udantzea, arrezan digunak ez? Zena, bota, bota. Gure egoak, Puztera. Hori da, hori da. Ba, bueno, ba, e, mendikan agur bero bat, Adrian Basiliori ere bai, Igor ADE e, Igor ADE ba, ADE taldeko partaidea saiatu gara, bon, kontaktatu ditugua ea, ba, elkarrizketatzean nahi duten, ikusiko dugu abertzera esaten duten, agur bat ere bai, da, e, Dani Garzia Iglesiaseri eta Arkaitz Plaza Etxebarriari, ba, guztiei, ba, metalgarrazia asko gustatzen zaie, eta mandiote gustatzen zait, Facebooken. Eta atxorrotxoan aldatekan, ba, bueno, ba, emendekan jarraitzen digute ja, gaizkileak izango bagina bezala, ba, revolta permanent taldeak, errioioak ere bai, bueno, talde ia, talde pero bueno, <laughs> e, in mute e, taldeak ere bai, ruta, berrogei tabi, heavy rock taldea, musikota.com web totaldez e, talde bat, ere bai e, Espainia eh zona rock radio niko utzetau ba errati bat izango da. <laughs> ba, ese pintado. Eta azkenik ba metraquilator, e, bai, edo taldea ere bai, ba hemendikan guztiei ba metalgarra se gusten zei, eta guztiei, e, eta guztiek ba zuten dute, ezta? Hori da, denak. Hori da. <laughs> eta bueno, zer prestatu ibozu taldea taldea esatu saioa agurtzeko. Ba, bueno, eh duela Bizpairu urte ba hemen aurkeztu nituen Black Tide Miamiko taldea bueltan da, Chasing Shadow, Shadows izeneko diskorekin, talderen hirugarren estudio lana dena. Esan behar da, talde hau gogor jo zuela hasiera, ba taldea biakatu zelan, eta no daiteko ba, ez dakit. Ba, hoye ez da No hai kopakian. Areba oso gaztea dira oraindik eta badute ibilbidea aurretik eta ikusiko dugu zartatzen den bitartean Bazkanean lanaren singlerekin agurtzen zaituztegu, Hau da Black Tide eta Angel in the Dark. Ajudanait.